A digitális világ érdekes. Postmodern postával jött a 30 éves játék Redmondból, a levelezőlap ma is működik. Három magyar bronzérem az Európai Lányok Informatikai Diák olimpiáján. de miért lányoknak rendezték? Skandál, avagy a Startup és Fintech világ fonákságai egy dokufilmben. Aztán érkezik az okos madáretető, szó lesz a fegyvermentes robotokról, az iráni high és ma is lesznek kiberkatonai hírek.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 Aztán keleti Artur kiberbiztonsági szakértő, az Informatikai Biztonságnapi Alapítója. Kiberbiztonságos szép napot mindenkinek! Komenstücsi Mihály Szifi a Galaktika Magazin tudományos rovatvezetője. Kellemes egy órát mindenkinek! És dr. Pintér Robert, információs társadalomkutató, a Corvinus Egyetem adjunktusa. Jó szorkolást! Az Európai Lányok Informatikai Diák Olimpiájával kapcsolatban pedig rövidesen majd erdősnéd dr. Németh ágnes hívjuk fel telefonon. De most így a műsor első perceiben, ahogy mostanában megszoktuk, elmondok egy érdekes hírt, és arra kérem az asztaltársaság Társaság jelenlevő tagjait, hogy reagáljatok rá. Meglepetés az óriás cégtől. Egy lengyel srác talált egy jó régi kérdőívet, amelyet még annak idején 30 évvel ezelőtt a Windows 3.1-es lengyel példányai mellé mellékeltek. Aki kitöltötte, mármint annak idején és postai úton visszaküldte, megkapta a Cheese Terminator vagy Terminator nevű játékot. Hirtelen felindulásból a srác kitöltötte és elküldte a megadott címre most 2022-ben. A Microsoft nem csak válaszolt neki, hanem elküldte a játékot egy flopin, sőt egy USB floppy meghajtót is mellékelt, hogy használni tudja ezt a bizonyos játékot. Hát ez jó nagy meglepetés lehetett a lengyel fiúnak, nem? Mit gondoltok? Én azt mondanám, hogy ez a klasszikus nagycéges marketing, de az a jó értelembe vett. Tehát akkor tényleg az van, hogy odafigyelnek az emberre. Cég érdek, de egy olyan apró gesztusokat is odafigyelnek, ami aranyos, kedves, a cég imázsát építi, ez oké, okay, de szóval tényleg azért, hogy elküldhették volna tényleg csak a játékot, bár az is érdekes, hogy gondoljatok bele, a 3.1, az 93. december 31-én jelent meg a fix verziója. 30 év után még mindig van a raktárukban egy játék, és nem az, hogy jó ízik ki van dobva, hanem még van, tudják is, hogy hol van, és képesek is. És, elővenni, és még küldeni mellé. Tehát én az ilyen akciókat nagyon szeretem. Jó, de ebbe biztos volt fan-faktor is, nem? Tehát biztosan élvezték a redmond és srácok is, hogy egy ilyen régi dologra jelentkeztek. SQS szerverbe volt eltárolva, hogy hol van? <gül> Robesz? És mind fut ez a játék 3.1-es Windows-on, mert akkor azt hiszem, hogy hiába küldtek neki flopit, meg volt, mert olyan gépen nem biztos, hogy lesz, egy egyáltalán elfut az a játék. Erről nem szól a fáma, vagy a hír, hogy nagyon fancy, nagyon, hogy ez dísztárgy lett, nem? Erről sajnos nem szól a fáma, de egy gyönyörű, szép sajtformájú dobozban érkezett az egész, egy nagy darab sajt, emmentáli csupa lyukakkal, minden elképesztően jól nézett ki. Akkor nem olyan raktárba volt, ha egerek megrághattál. Nem, nem. Igen, különösen azért, mert hogyha így megnézitek ezeknek a verziószámoknak a fejlődését, azon mindig jót szórakoztunk az informatikában, hogy ez olyan hogy működik, olyan mimekel is lehetett találkozni, hogy van egy ilyen állásinterjú, és ott megkérdezik az alanytól, hogy el tudnál számolni tízig, és akkor az illető elkezd számolni egy 1, 2, 3, 95, 98, NT2000XP, <gül> vizta 7, 8, <gül> És akkor azt mondják, hogy föl van véve, nyilván sejtitek, hogy hova. Szóval igen, hát ez szerintem nagyobb probléma, mint az, hogy 30 évú még mindig van-e valami a raktárban. A társaságunk legfiatalabb tagja a Pál Bernadett, szerintem akkor még nem is élt, amikor ez a 3.1-es Windows volt. Lehet, hogy talán élt, de még nem nagyon eszmélt. Hát windows még biztos nem foglalkoztam annak idején, de elképzelhető, hogy volt otthon addigra már Windowsos gépünk. Apukám mindig is nagy számítógép mágus volt, úgyhogy elképzelhető, hogy addigra már volt otthon. Mindenesetre nekem egyébként az jutott most erről eszembe, hogy ez tök jó, hogy beküldte ezt a kérdőívet, megkapta ezt a játékot, ezt tényleg teljesen egyetértek Tücsivel, hogy ez egy, egy mekkora jó gesztus, és utána ez bekerült a hírekbe. Hányan lesznek még esetleg, akik most előássák valahonnan a föld alól azt a kérdőívet, és hogyha érkezik még 174 darab levél, vagy 1740, vagy még több, akkor vajon most mindenkinek elküldenek egy játékot, vagy lesz, akinek már azt mondják, hogy ennyi ennyi nem szabad felülni erre a vonatra többet. És be kell röfenteni az usb és floppy gyártó szalagsorokat, vagy gyártósorokat a gyárakban nem lehet tudni, mert lehet, hogy valahol egy nagy vállalatirányítási rendszerben komoly megabájtokat foglalnak ezek a tételek. És valaki azt mondta, hogy a homlokára csapott, hogy végre elindult ez a dolog, már mióta várunk rá, mentom, egy 30 éve várunk rá, hogy valaki kitöltse ezt az izét. Jó, valójában ezt ők csinálták az egészet, nem? Ez egy média-heg gyerekek, hát. ezt ők csinálták. Így, Ott így van, megtalálták, a raktárba, megtalálták a raktárba, és meghekelték saját magukat, és mi megbevettük, és erről beszélünk, nem tudom. lehet, perce. hogy a megsemmisítése az lehet, hogy többbe kerül mint ez. És hogy mennyire egy alkalmatlan program volt ez a 3.1, jött a 3.11, na az, az egy kicsit jobb volt, de hát nagyon ne tegyünk keresztbe. Na, jó, csak tájékoztatás kedvéért A 3 pont egyes volt az, amivel már hálózatban lehetett kapcsolni a bizonyos gépeket. Bizony, És a bizony. 3 11-et azért adták ki, hogy kezelni tudja a 32 bites fájlokat a 83-86-os processzoros gépekkel. Egyébként nektek soha nem volt ilyen, hogy írtatok volna egy cégnek, egy nyugati, vagy mondjuk Távol-Keleti társaságnak, hogy küldjenek ezt, vagy azt vagy amaszt. Nekem volt ilyen gim gimis koromba. nektek? Én egy sztorit hallottam erről még a komodoros időkből, még múltkor adás után meséltem el, úgyhogy most megosztom veletek, hogy annak idén, amikor kiadták a komodort Magyarországon, valakinek sikerült a egyet Bécsben, csak Magmóval és Komodor 64-et, és hazahozta, és az első mozdulattal sikerült 90 fokkal elfordítva beledugni a tápkábelt a Komodor 64-be, ami abban a pillanatban el is füstölt. Ezek után fölhívták a Bécsi kirendettségét a commodore ahol szörnyen sajnálkozva és bocsátot kérve elismerték, hogy bizony ez egy alapvető hiba, és megkérdezték, hogy mikor lenne alkalmas, hogy kimenjenek a gép miatt. Esetleg holnap délután négy órakor azt mondták, hogy jó. Na most valahol ez Budapesten történt, másnap délután négy órakor egy hófejérén kis dobozos, kétszemélyes kis autó, Hófehér oldalán a piroskék Komodor emblémával megállt, följött két ilyen fehér szerelőruhás, sürge szíve fölött a Komodor emblémával, megvizsgálták a gépet. Azaz, hát ez valóban ment, és elnézést kérnek, és azonnal hozunk egy másikat. Lementek a kocsihoz, és felhoztak egy új gépet, egy 1541-es drájval és egy monitorral. Így kértek bocsánatot még a hőskorszakban, még a legelején az alapvető hibákért. 40 éves a Komodor 64, erről szólt a múlt heti műsor, aki szeretné újra újrahallgatni jöjjön föl a Postmodern YouTube csatornájára. Nekem egyébként a 80-as években egy távol keleti, egy japán gyártónval volt egy hasonló élményem. Ők nem jöttek el Magyarországra, viszont küldtek 9 darab olyan rugót, ami ahhoz a kazettás magnóhoz járt, amiben éppen eltört ez a rugó. 90-es éveknek a végén nagyon-nagyon nagyon korai internet idejében játszottam azt, hogy ilyen freebie Freebiekre írtam. És, az egyik, és azért, Berni, mert hogy az egyik olyan helye, honnan Kaptam is valamit, az a Náza volt. És képzeld el, hogy kaptam 10 darab Náza oktató posztert, nagyokat. Tehát egy ilyen nagy henger jött, Benne a világűrről szóló, mindenféle küldetésekről szóló oktató poszterrel. Hát ezek ilyen több mint egy méter, és ilyen 60-70 centiszer több mint egy méteresek. Ilyen nagyon izgalmas volt, és sok helyről küldtek egyébként, és szerintem nem mondok butaságot, ha azt mondom, hogy ma is érdemes körülnézni. Vannak ilyen, ma ugye influencer korszak van, tehát lehet, hogy még többet is küldenek, mint anno. Na akkor most örüljünk magyar sikereknek. A digitális világról érthetően... Ez a Postmodem! Posztmodem hallgatói az idei évben elég sokat hallhattak diákolimpiákról. Ilyen, olyan diákolimpiákról. És most sem lesz másképpen, hiszen arról fogunk beszélni, hogy az Európai Lányok Informatikai Diákolimpiája most zajlott le Törökországban. Úgyhogy itt van velünk a vonalban dr. Németh Ágnes, a Najman Társaság tehetséggondozásért felelős alelnöke, aki az egyéni versenyzőként induló magyar lányok versenyzők csapatvezetője is volt. Meséljen nekünk. Először az eredményekről, hogy mi történt Törökországban. Törökországban a Nemzetközi Informatika Diákolimpiához hasonlóan egy kétnapos versenyen vettek részt a gyerekek, kimondottan lányok. Kétszer öt óra alatt négy-négy feladatot kellett megoldaniuk, és ebben a versengésben három bronzérmet szerzett Magyarország. Ez igazán szép eredmény, főleg, hogy annak fényében nézzük, hogy hány ország indult az Le Európai Lányok Informatikai Diák Olimpiáján, mekkora volt a mezőn? 44 országból érkeztek erre az első on-site megrendezett olimpiára diáklányok. Tavaly Svájc volt a kezdeményezője ennek az olimpiának, ott sajnos még online vehettünk részt, az idén pedig találkoztunk a többiekkel, az európai országokon kívül, az összes nagyország, aki itt az informatikai hatalmak között szerepel, részt vett, tehát Singapur, India, Kína. Egyesült Államok, Kanada is részt vett ezen az olimpián. Önnek, aki ennek a szervezésében már benne van jó ideje, nyilvánvalóan teljesen természetes dolog, hogy európai lányoknak hirdetnek diákolimpiát. De a hallgató kedvére egy kicsit menjünk már ebbe bele, hogy miért különböztetik meg nemek szerint ezt a diákolimpiát? Miért fontos, hogy létrejöjjön egy európai lányok informatikai diákolimpiája? A... Tudományos és mérnöki és matematikai párgyak eléggé alul reprezentáltak a lányok körében. Még mindig 20% alatt van azoknak a diáklányoknak a száma, akik a műszaki egyetemen számítástudományt vagy valamiféle mérnöki tudományt tanulnak. Ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy az egyáltalán semmivel sem kevésbé alkalmas lányok számát növeljük ezeken a területen. Erre az elmúlt pár évtizedben nagyon-nagyon sok kezdeményezés történt. Ezek közül néhány éve kialakult az, hogy matematikából rendeztek a lányoknak Diákolimpiát, és Svájc földette a kesztyűt, és azt mondta, hogy mivel a nemzetközi informatikai Diákolimpián is viszonylag kevés lány van, ezért rendezzük meg, adjunk egy biztonságos környezetet azoknak a tehetséges lányoknak, akik informatikából jó. Ez a környezet, és azért mondom környezetnek, mert nagyon fontos, hogy azok a tehetségek, akik kitűnnek valamiben, a saját környezetükben nagyon-nagyon egyedül tudják magukat érezni, hiszen elképzelhetjük, hogy egy iskolában hány olyan lány van, aki alkalmas arra és képes arra, hogy nemzetközi szinten informatikából versenyezve, hogyha ha összegyűjtjük őket egy helyre, és találkoznak hasonló gyerekekkel, hasonlóan tehetséges lányokkal, akkor ez inspirációt jelenthet arra nekik, hogy megérezzék azt, hogy nem csak ők vannak egyedül, és lépjenek tovább ebbe az irányba. De ugye azt mondtam, hogy semmivel sem rosszabbak a képességeik a lányoknak, mint a fiúknak, Ebből a logikából talán az következne, hogy akkor mégis csak együtt kellene megmérkőzniük a fiúknak és lányoknak, és ugye győzön a jobb. Tehát aki ügyesebb oldja meg a feladatokat gyorsabban, vagy jobb megoldásokra lesz képes, az lesz a győztes, nem? Igen, ez így igaz, viszont amikor válogatások történnek, akkor valahol a lányoknak nincs elég önbizalmuk ahhoz, hogy megmérkőzzenek, vagy ott legyenek, és kevésbé, talán kevésbé versengőek, mint a fiúk, és így ez egy biztonságosabb környezetet ad arra, hogy több lány kerüljön oda a Nemzetközi Informatikai Diákolimpiára, ez egy kezdeményezés. Azt gondolom, hogy ez nagyon sok olyan jó gyakorlatot és ötletet hoztam haza, amivel talán mi is egy kicsit erősíteni tudjuk. Éppen azonáltal erősített versenyezzenek a fiúkkal is együtt. Uh -huh. Megosztalni -e nekünk egy-két ötletet, vagy tapasztalatot, amit hazahozott? Van egy olyan kezdeményezés, hogy lányok napja, amikor a különböző cégek és egyetemek a lányokat várják a Saját helyükre és mutatják be azt, hogy milyen is dolgozni egy munkahelyen, vagy milyen is tanulni egy egyetemen. Vannak olyan országok, akik ösztöndíjakat adnak azoknak a lányhallgatóknak, akik valamilyen nemzetközi versenyen részt vesznek, ezzel is erősítve azt, hogy érdemes ebbe a területbe erőt fektetni, mert kicsit hangsúlyozottabban és kicsit könnyebben tudnak bejutni egy ösztöndíj pályázaton. Tehát akkor örülhetünk annak, hogy az Európai Lányok Informatikai Diákolimpiáján magyar siker is keletkezett, hiszen bronzérmeket hoztak el a fiatal hölgyek. Talán a nevüket meg lehetne említeni, nem? Vagy legalább a csapat csapatnevét? Nev Csapatnevünk nincs, mert ez egy verseny volt. Éles Júlia, aki az LTEIK-nak az első éves informatika szakos hallgatója, és ő a Najman Tehetséggondozó Programban is részt vett az és Lórán Tudomány Egyetem Informatikai Karán. Fülöp Csilla a Szegedről érkezett, aki bronzérmet szerzett, és Nagy Korinna pedig Kecskemétről érkezett, és akkor ne hagyjuk ki a negyedik diáklányunkat se, aki éppen csak kilenc ponttal csúszott le a 800 pontból arról, hogy ő is bronzérmes legyen, ő pedig Nagy Boglárka. A digitális világ érdekes modem Being a journalist, you get to do all sorts of things which you're not supposed to. Egy klip hangját halljuk éppen. A közelmúltban mutatta be a Netflix a Skandal című dokumentumfilmet, ami a német Wirecard cég tündöklését és bukását járja körbe, a, other... a cég other... praktikáit other... leleplező other... újságírók other... szempontjából. A film kiváló példa a startup kultúra és a fintech világ fonákságainak megértéséhez. As chatting to this Australian hedge fund manager. It's like so Ebben a klipben egyébként azt is hallhatjuk az oknyomozó újságírótól, hogy fölhívták őt, hogy érdekli-e őt a német gengszterek tevékenysége. Pintér Robert, információs társadalom kutató már látta ezt a filmet, és beszámol nekünk arról, hogy mit lehet ebből az egész történetből megtanulni. Hát rendkívül izgalmas, vagy rendkívül érdekes kém történet gyakorlatilag. Én azt mondanám, a filmet megnézek kb. másfél óra, hogy még mind a mai napig nem tudjuk, hogy pontosan mi történt ezzel a céggel. Annyit lehet tudni, hogy másfél-két milliárd euró hiányzott az ázsiai számláikról, amit jó titkoltak hosszú éveken keresztül, és a Financial Times újságírója, akit most hallottunk az előbb, az egyiköt Dan McCramnak hívják, és munkatársai Stefania Palma és Paul murphy majdnem száz cikket írtak erről, és folyamatosan ilyen, ilyen macskegér harc ment a cég és az újságírók között, azzal kapcsolatban, hogy akkor ez most egy fék tette-tett egy ilyen kamu cég, azt tudni kell, hogy, a, hogy ezt a céget, ezt a Weyerkartat ezt 99-ben alapították, és fénykorában a Deutsche Banknál, tehát a legnagyobb német banknál is többet ért, a tőzsdei kapitalizáció, tehát a részvényének az értéke, sőt, bekerült a DAX-ba, ami a legsikeresebb német cégeket tömöríti. Nagyon komoly vagy komolynak tűnő cég volt, viszont több jel is arra mutatott a dokumentumfilm alapján, hogy itt valami súsmus történik, valami kamu van a háttérben, egyes beszállítók, egyes partnercégek, amik óriásak voltak, gyakorlatilag sima, egyszerű skót, vagy, vagy éppen maláj családi házakban voltak bejegyezve, ahol az ember, hogyha becsengettek ezek az újságírok, akkor teljesen hétközna emberek jöttek be és mondták, hogy kapnak leveleket, amiket továbbítaniuk kell aztán valahova. És úgy tűnt, hogy itt egy csomó tranzakciót vagy pénzt úgy tüntetnek fel, óriási bevételeket, mintha ezek léteznének, de valójában nem léteznek és hát ezt derítette ki gyakorlatilag ez a néhány újságíró. De akkor, hogyha jól értem, sz akkor több mint húsz éven keresztül nem lehetett gyanút sem fogni? De folyamatosan gyanús volt, hát, hát ugye a Financial Times ezt többször megírta, és olyankor mindig be is a maga a, az árfolyam, de aztán annyira nagy volt a hit abban, hogy hát azért nem lehet ez kamu. 6000 alkalmazottja volt a cégnek, több földrészen volt aktív, eleve ugye az, az egész fintech, tehát a pénzügyi technológiát előtt az egyik legfejlettebb a világon startup kereteken belül, tehát nagyon hinni akartak benne, és hát beállt a teljes német állam egyébként a cég mögé. Angela Merkel ment Kínába lobbizni a cégnek, sőt, hát a német felügyelet az a Financial Times-t nyomta föl, vagy úgymond jelentette föl, és, és az újságírókat is fölfüggesztették egy bizonyos ponton. Tehát mindenki hinni akart abban, hogy ez a story, ez tiszta, és hát vannak ugyan nem tudom, rossz indulatú sortolók, részvényesek, akik arra játszanak, hogy esni fog a részvényára, de valójában itt minden, oké, okay, minden rendben van, itt ez nem lehet az, hogy ez egy ekkora húsz évig zajló történet, ahol a világ egyik legnagyobb könyvvizsgálója nézi meg évről évre, hogy ez rendben van-e, hogy ez nem lehet kamu, ezt nem lehet igazániból így elhinni, hogy itt minden oké, és a világ szem előtt ez megy. És egyébként ennek ellenére, de végül a könyvvizsgáló cég megtalált egy, egy óriási lukat a rendszerben, és ez összedőlt kártyavárként, hogy pontosan mi történt, hogy hol tűnt el az a pénz, hogy épült fel a rendszer, azt viszont maga a film sem deríti ki. Van egy chief operating officer, tehát egy, egy olyan felső vezetője ennek a cégnek, aki Szökésben van, Jan Marseleknek hívják egyébként, aki állítólag több titkos szolgálattal is kapcsolatban volt, Oroszország, Líbia, Ausztria, és hát valószínűleg ezt ilyen titkos műveletekre, susmusra és egyebekre használták ezt a céget, de nem tudni, hogy mire. Mert ez nem derült ki. Az ügyvezetőt elvitték, peres eljárás alatt van. Tehát, hogy nagyon-nagyon szürke vagy sötét ez a történet, de ugyanakkor meg rendkívül izgalmas, mert bemutatja, hogy hogy, hogy lehet mégis csak egy ekkora storyt, ekkora ellenszélben megcsinálni. És a slúzpoén, hogy a, az újságíró végén megkapta a legmagasabb németok nyomozó újságírói díjat. Mi? Tehát elismert a német társadalom is, hogy igen, közi szépen, hogy ezt megtetted. Mire kell odafigyelni hasonló cégeknél, mert azért tényleg a dotcom lufi óta azért látjuk, hogy mindenféle Próbálkozások vannak különböző ilyen hát, lufi cégekkel? Hát ha befektetőként viszonyulunk azért azt gondolom, hogy diverzifikálás, tehát hogy többfajta dologban nem egy részvénybe kell befektetni, tehát nem egy cégre kell fogadni, hanem általában ágazatra, iparágra, és szétrakni ezeket a pénzeket, tehát nem egy fészekbe berakni az összes tojást. Ha meg azt nézem, hogy mondjuk csak ilyen mezei lajkucsként figyeljük ezeket a történeteket, akkor ezeket az anomáliákat, ezeket a újságíró sztorikat, ezeket érdemes nézni hallgatni, tehát attól, hogy valami nem tudom, én nagyon sikeres mondjuk a fintek, attól még nem biztos, hogy. Mindenki tiszta és nem cinkelt lapokkal játszik. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Azt a társaságunk csillagásza, Pál Bernadett mindenféle természettudományokkal foglalkozik. Azt is tudjuk róla például, hogy végzett fizikus. De azt például most fogjuk ma este megtudni, hogy ráadásul műkedvelő ornitológus, vagyis a madarakkal nagyon szeret foglalkozni, mégpedig ott az otthona Erkéjén. Hogy indult ez a szenvedély, kedves Berni? Hmm. Hát... Szerintem ez is valahogy úgy, mint a csillagászat, gyerekkorom óta lestem a madarakat. Az a jó a madár megfigyelésben többek között. Hogyha már a csillagászattal vetjük össze, hogy például a héten kedden volt a napfogyatkozás, Budapestről elég kevésé látszott, ugyanis felhős volt az idő, és kint álltunk a kis hegesztő üvegünkkel, és vártuk, hogy előbukkanjon a nap, miközben röpködtek körülöttünk a madarak. És akkor én ott mondtam a többieknek, hogy látjátok, ez a ő a madarászásban, azt bármilyen időben lehet művelni. Szóval nézni, figyelni, hallgatni a madarakat valahogy engem mindig boldoggá tesz. Hát akkor a leskelődés mindenképpen közös pont a csillagászat meg a madártan között, csak egy mikrovilág meg egy hatalmas világ eltérő a látószög, ugye ilyen szempontból, és madaraknak a megfigyelése is kapcsolható most már a digitális világhoz, amivel kapcsolatban van itt valami okos kütyű. Így van, megdöbbentően sok támogatást kapott, ez egy eredetileg szlovéniai kezdeményezés, egy üvjönai cég találta ki néhány évvel ezelőtt, hogy mi lenne, hogyha a mesterséges intelligenciát behoznánk egy kicsikét a madár megfigyelésbe is. Ugyanis, hát sajnos a legtöbben nem tehetjük meg, még én sem, pedig milyen jó lenne, hogy munkahelyett az ablakban ülünk egész nap, és lessük, hogy milyen madarak járnak az etetőnkre, és ott mit művelnek. Viszont ettől függetlenül lehet, hogy kíváncsiak lennénk rá illetve le is maradunk ugye rengeteg látogatótól azzal, hogy nem vagyunk ott a napsütéses órák alatt végig. Na most egy olyan okos madáretetőt terveztek, ami amellett, hogy magokat tárol, és ellátja a funkcióját, mint madáretető, amellett fel van szerelve egy kamerával, ami mozgásérzékelésre bekapcsol, és lekamarázza az éppen odalátogató madarunkat, sőt, a beleépített mesterséges és intelligenciái fel is ismeri nekünk. Mármint felismeri a madárnak a faját, hogy verébb vagy éppen Golamp igen, tehát hogyha például mondjuk landol rá egy házi rozdafarkú, akkor egyszer csak felvillan a telefonunkon egy ilyen kis értesítés, hogy hoho, -ho, vendég jár az ablakunkban, és hogyha arra az ember rákattint, akkor egyből láthatja élőben közelről, szemből, ami ráadásul egy roppant vicces kép, hogyha valaki nem látott még szemből madarat, akkor nagyon ajánlom, hogy keressen rá legalább a Google-ön, és nézze meg, hogy hogy festenek ezek a madarak szemből, rémviccesek, és láthatja, hogy éppen egy házi rozdafarkú van a madáretetőn. És ez amellett egyébként, hogy érdekes, és tényleg teljesen digitalizálja a madár megfigyelést is, és az íróasztalnál ülve munka közben is egy pillanatra rá tudok pillantani a telefonomra, hogy éppen milyen madár jár nálam, ez amellett persze arra is jó, hogy az automatikusan felismert fajoknak az adatait, lokációval, időponttal együtt automatikusan betölti a rendszer egy adatbázisba, és onnan pedig, hát ebből jó kis statisztikákat lehet építeni, hogy milyen madárfajok, mikor, merre kerülnek meg, és ezzel például segíthetjük a különböző madárfajoknak a megóvását, és ugye a madárgyűrűzésnek is nagyon hasonló az egyik motivációja, a madárfajoknak a megőrzése. Benni, említetted a kamerát. Nekem rögtön eszembe jutott, hogy most már jó sok éve lehet látni a neten ezeket a gólyafészek fészek kamerákat, ahol végigkövethetjük mondjuk egy fészekaj gólya kikelésétől egészen a felnevelkedésükön át mondjuk az Afrikában elindulásukig, de mindenféle más madarakat is lehet figyelni. Ez akkor egy olyan megoldás, amit otthon használhatsz, és akkor lehet kívülről is nézni a fészket, meg mondjuk egy ilyen, egy ilyen belső nézetben is, meg lehet kukolni a madarakat? Igen. És nem. Tehát ugye a fészek kamerák az tipikusan egy tavaszi, nyári, őszelei program, hiszen olyankor van a költési időszaka a legtöbb madárfajnak. Madár etetés, viszont kizárólag a hideg hónapokban télen, október, november közepétől, ugye tavasz elejéig tart, és nyáron egyébként költési időszakban szigorúan tilos is etetni a madarakat, mert a fiókáknak nem jó, hogyha ilyen magukat kapnak, az egyébként ilyen magukat kapnak a rovarok helyett, amire egyébként szükségük lenne. Úgyhogy hasonló funkciót tölt be, de nem pont ugyanaz. És milyen okos funkciók vannak még? Ugye jelez a rendszer neked, hogy megérkezett a madár, de gondolom nem áll meg itt a szolgáltatások sora. Felismeri, hogy milyen faj van nálunk, a mikrofon is van rajta, úgyhogy tudja hallgatózni a madáréneket is. Én bízom benne, hogy később kifejlesztik azt is, hogy már a madárdal alapján is felismerhesse a fajokat, ugyanis létezik már ilyen AI, egy Merlin nevű madár applikáció, ami a hang alapján ismeri fel a madárfajokat, Úgyhogy ez is izgalmas lenne. Te készítsél már felvételt benni ezekről a madárhangokról, jó, és akkor egy ilyen következő műsorban valamikor mutassuk is meg, hát ha jó, sikerül jó, jó, valami rendben. érdekes madaratot nálatok befogni, mármint így hanggal. Rendben. Illetve amit én nagyon remélek, ez sajnos még csak ötletként létezik. Tehát Ez az egész okos modárető, ez még csak mostanában indult el az első szállítmány. Tehát Európában még egyébként nem elérhető. Különböző szabályozási problémák miatt még nálunk nem elérhető. Na de a lényeg az, hogy ötlet. Szerepel a leírásukban, hogy szeretnék azt megoldani, hogy ne csak a fajt ismerje föl a kamera, hanem azt is felismerje, hogy melyik madarat lássuk. Tehát, hogy ha hozzám kétszer ugyanaz a kék cinege jön el enni, akkor azt felismerje, hogy ez ugyanaz a kék cinege, és én azt el tudjam akár nevezni, és össze lehet kapcsolódni a környékbeli többi okos etető és megfigyelővel, hogy kiket látogat ugyanaz a madár. Ó, hát ez nagyon fontos. Hát Ugye időnként kell figyelni, hogy a papa madár vagy a mama madár érkezik éppen, és eteti a kis fiókákat. És önkor meg kell különböztetni, hogy melyik egyedről van szó. Egyrészt, bár megint csak hangsúlyozom, nyáron tavasszal költés időszakban nem szabad etetni, ez tényleg nagyon fontos, de van egy kis saját történetem is erre, ugyanis az utóbbi időben bejár hozzánk, amióta be van kamerázva az erkélyem, azóta mi is látjuk, hogy mennyit van nálunk egy balkáni gerle. És nem túl messze laknak tőlünk a bátyámék, hatalmas erkélyel, akik már több mint egy éve eltetik a gerléiket, és gerle pár is volt náluk, meg fiókák is jártak már náluk, és az elmúlt egy-két hétben többször kameráztam a mi gerlénket, hogy kiderítsük, hogy vajon ugyanazt a gerlét, etetjük-e? Szóval én alá tudom támasztani, hogy ez egy érdekes kérdés, hogy vajon ugyanazok a madarak járnak-e hozzánk, mint hozzájuk. Viktor, komment? Igen, egy nagyon érdekes dolog jutott eszembe, ez egy régi ügy egyébként. 2015-ben voltam egy startuppal inkubálta a Climate Kick Európában, és ez egy ilyen klímavédelmi történet, és ott volt mellett volt még 10 startup a milyenken kívül, és mellettünk volt egy olyan társaság, akik madáretetőt, okos madáretetőt csináltak. És az volt a nagyon érdekes, hogy még az inkubáció alatt eladták Ausztráliába, de az életben soha ki nem találnátok, hogy miért vették meg az ausztrálok az okos madáretetőt, mert semmi köze nincs a madarakhoz a dolognak hanem azért, el is mondom, azért, mert felszerelik ezeket az okos madáratetőket különböző erdősségekben, és olyan nagy az erdőtüzeknek a veszélye, meg az illegális fakivágás is olyan méreteket ölt Ausztráliában. Alkalmas volt eleve a készülék arra, hogy egy ilyen gyroszkópszerű működést produkáljon, ami azt jelentette, hogy amikor dőlni kezdett a fa, akkor bejelzett mobil interneten keresztül. És amikor dőlt a fa és bejelzett, akkor tudták a parkvédelmi emberek, hogy menni kell, mert valami baj van, illetve hát a tüzet is jeleztem, mert ugye, hogyha kikapcsolt egy egység, akkor az leégett. Tehát viszonylag korai tűzriasztás és lopásgátlás, ami ugye nem egy madár specifikus történet és mégis madáretetű volt az. A digitális világ érdekes. Postmodern. Egy olyan témával folytatjuk, amit már évek óta várunk, hogy bekövetkezik. A robotok és a fegyverek viszonya az a science fictionben már nagyon régen megjelent. Mi el tudtuk képzelni a néhány évvel ezelőtt megjelent például Boston Dynamics robotok esetében is, hogy fegyvereket hordoznak, sőt aztán láttunk olyan robotkutyát, amire szereltek gépfegyvert, de hogy bevetették-e, ez már nem volt olyan biztos a híradások szerint. Összefogott és fontos elhatározásai jutott most hat nagy robotikai cég köztük, az említett Boston Dynamics és a gépek fegyverrel való felszerelésének kérdésével kapcsolatban a legismertebb robotikai cégek megfogadták, hogy nem szerelik fel fegyverrel a robotjaikat, Elhiggyük ezt nekik, Justin Viktor? Hát igen, érdekesnek tartom ezt a felvetést önmagában. Az a helyzet, hogy régóta beszélgetünk erről, hogy akkor most van veszély, vagy nincs veszély. Kiadott a Boston Dynamics vezetésével egy öt cégből álló csoport, ad-hoc cégcsoport, a ClearPass Robotics, az Agility Robotics, az AnyBiotics és a Unitree, egy olyan közleményt, aminek az a címe, hogy az általános célú robotokat nem szabad felfegyverezni, nyílt levél a robotiparnak és a közösségeiknek október 6-a. Tehát ez volt a közleménynek a fejlődése és mielőtt belemennénk, én nekem már önmagában az nagyon beszédes, hogy ezt ki kellett adni. Tehát azért ebbe gondoljunk bele, hogy mi tálandóan szelemekre vadászunk, meg lufikra lövöldözünk, meg ugyan már, milyen kedvesek ezek a robotok. Na de, ha így van, akkor miért kellett ezt kiadni, kérdem én? Hát, mert hogy például már láttunk ilyen videót is, amin a sárga színű robot kutyatetején ott volt a fegyver, és valami parkba bekülték, ahol akár használhatta volna rendőrkutyaként a fegyvert nem? Hát igen, meg ugye láttuk a spotot járőrözni a mexikai határon levő falnál kamerával, meg sőt, ugye... Sőt, Viktor, az oroszoknak az a humanoid robotja, emlékszel néhány évvel ezelőtt, amelyik pisztolyt fogott? Igen. Fedor. És, és... Igen, azt mondom, hogy egyértelműen erre felé megy a világ. Csak túl sok előremutató, tudományos fantasztikus filmet láttunk a 80-as meg a 90-es években, és ezért egy kicsit el vagyunk altatva, de közben itt vannak ezek a robotok. Ugye most komolyabbra fordítva a szomszédunkban háború folyik, a drónok azok robotok, tehát látjuk, hogy milyen pusztításra képesen. De a többi robot, ezek a robotkutyák, ezek a humanoid robotok is. Ugye a közlemény azt mondja, hogy szépen kifejtik, hogy mire alkalmasak ezek a robotok, polgári jogok megsértése Mások fenyegetésére, ártalomra, ugye itt a három angol szót használják, megfélemlítésre. És az egyik különösen agályos területnek, szó szerint idézek, nevezik a fegyverkezést. Tehát, ha ez az öt nagy cég, a piacvezető cégek azonosítják a fegyverkezést, mint veszélyt, és kiadnak egy ilyen kommunikét, egy ilyen kiáltványt, azért ezek a kiáltványok, azért annyira nem gyakoriak. A sajtóközlemények azok nagyon gyakoriak, de ez egy komolyabb típusú, fajtájú dokumentum. Szerintem fel akarják hívni a figyelmünket valamire, amit ők még nálunk is sokkal jobban látnak. Megkérdezem az asztaltársaságban is, hogy ti elhiszitek azt, hogy ezek a robotikai cégek nem szerelik fel fegyverekkel a robotokat? A nyilvánosság előtt nyilván nem. Hogyha de már ezt így megígérték, de na, Artur? Én um, szerintem ez, hát megmerem kockáztatni, hogy valahol félúton van a között, amit Viktor mond, ugye ez az öröga haraszt típusú dolog, illetve szerintem egy kicsit PR dolog is. Tehát, hogyha én tudom azt, hogy a robotjaimat ilyesmikkel fogják felszerelni, nokdacu, egyszer még az is kiderül rólam, hogy adtak nekem egy olyan megbízást, hogy én is tegyek rá valami ilyesmit, de csak ilyen rendvédelmi célra, meg védelem meg nem tudom micsoda önvédelem, meg tudjátok, azért terrorizmus, elhárítás sok mindent lehet mondani. Megelőző csapások kedvéért. Hát, ugye, nem is csapás, de védelem, védelem mindenképpen. Hogy szerintem egy kicsit lehet, hogy elé is szaladtak ennek a dolognak. Tehát lehessen azt mondani, hogy mi már akkor azt mondtuk, hogy ez így nagyon nem lesz jó. De hát az emberek csinálják, ezzel, ezzel nem valamit kell csinálni, és hát természetesen meg is kell védeni magunkat. Én nekem már régi véleményem az, hogy ezek ellen a típusú dolgok ellen valószínűleg csak szabályokkal, papírokkal, ilyesmikkel nem lehet védekezni. Valószínűleg ez is egy ilyen idézőjelben mondom, fegyverkezési verseny lesz. Lehet, hogy ez a szó még ide jobban is passzol. Szól, mert lehet, hogy ennek az lesz a vége, hogy robot ellen robottal lehet védekezni, drón ellen drónnal lehet védekezni. Szerintem ez egy elkerülhetetlen irány lesz, amit szépen elkezdenek építeni, és valószínűleg ennek egy kicsit elé akartak menni, viszont ezek a cégek ezek fogják építeni ezeket a rendszereket, tehát tőlem mondhatnak, amit akarnak, de akkor is ez lesz a vége. Mi meg a karosszékekből fogjuk majd nézni, hogy a drónok drónok ellen és a humanoid robotok a humanoid robotok ellen harcolnak benni. Én azon akadtam fönn, amikor felolvastátok ezt, hogy Aláírták azt a megegyezést, hogy nem szeredik fel a robotokat fegyverekkel. Oké, okay, de képesek lesznek a rájuk nem felszerelt fegyvereket használni? Mert hogyha csak nem volt rajta az a biztos, csak fölvette a földről, szóval én ezen gondolkodtam el így hirtelen. Hát ez még fel sem erő, de köszönöm, ez egy újabb sztrájk az én, hogy mondjam, most egy ilyen szempontból Artúrt ültetném az ilyen medián pozícióba, magamat pedig az, ezek egyértelmű rosszba sántikálnak pozícióba, és szerintem ezt hozzám húztad, bocs. Na akkor mi várható rövid távon, tehát kiadták ezt a nyilatkozatot, és akkor most mi lesz? Például orosz-ukrán fronton, robotok? Hát ugye az oroszoknak voltak robot tankjai Szíriában, nagyon csúnyán leszerepeltek, nincs ilyen technológiájuk, nincsenek csipjeik, amit kapnak, most legfrissebb hírek szerint megkapják a kínai iparnak a selejtjét, gyakorlatilag eddig a háborúig bezárólag 3% körül mozgotta. Selejtes csippeknek a száma. Mostani állapotban 30-40 százalékra ugrott fel a Kínából érkező cippek elektronikai alkatrészek között a selejtnek a száma. Tehát egyértelműen a kínaiak élnek azzal a helyzettel, hogy nincs máshonnan úgymond betáplálás, nem tudom érkezik máshonnan áru, ezért oda el tudják sózni még azt is, amit senki más meg nem venne. Úgyhogy én nem gondolom, hogy most olyan nagyon nagy fejlesztések történjenek, ugyanakkor ez mindig egy nyomás a hazai iparom, egy ilyen feszült helyzet, egy ilyen embargós helyzet. Szóval az is biztos, hogy ott is komoly Kezdtek, tehát én látom képzelni, hogy lesz valami, nem hamar, nem a közeljövőben. Én inkább ezt a úgymond nyugati ipartól látom, tehát a fejlett nyugati országoknak az iparától, például az öt céltől, és ebbe viszont teljesen igaz van az Artúrnak szerintem, hogy igen, ők valószínűleg ők fogják létrehozni azokat is, amiknél, ahogy írják, például megint szó szerint idézem őket, ha lehetséges, gondosan felülvizsgáljuk ügyfeleink tervezett alkalmazásait. Hát aztán van úgy, hogy nem lehetséges, mert mondjuk nem engedik, vagy nem, nem mutatják meg. Nem akarok nagyon szkeptikus lenni, a spotnál ki van kötve, hogy nem használhatod rosszra. Igazándiból ezeket meg sem veheted, ezeket a robotokat, legalábbis mezitlábas állampolgárként, hanem csak egy olyan fajta vásárlási szerződéssel juthat az ideiglenes hogy hogyha megszegsz bizonyos szabályokat, akkor megy vissza szépen. Postmodern és akkor most egy rövid kis kirándulást teszünk közel-keletre, Iránba, amely ország hirtelennyében sokszor bukkant fel mostanában a híradásokban, már olyan hírekben, amelyek a technológiával kapcsolatosak. Kovács Tücsi Mihály ismerteti velünk ezeket a legfrissebbeket. Igen, most szomszédünkben itt tombol a háború, és előkerültek az irániak, mint hogy titokban, aztán később nem annyira titokban szállítanak fegyvert az oroszoknak. Ez abból a szempontból is érdekes, hogy egy, kiderül, hogy az oroszoknak még sincsen ilyen technológiájuk, amivel eddig kérkedtek, hogy van, és milyen szuper, és hogy működik. A másik, hogy az irániaknak ennyire jó. Most, hogy ez mennyire jó, ez már egy sokkal érdekesebb kérdés, mert itt ebben a háborúban megint olyan dolgok derültek ki, amikor megint az van, hogy hoppá, ez mégsem annyira jó. Tehát itt most előttünk van egy olyan helyzet, hogy a technológia révén gyorsabban változnak a háború szabályai és módszerei, mint hogy ezt maga a technológia követni tudná. Alig néhány éve léteznek a drónok, és most éppen a háború középpontjában vannak állítva, gyakorlatilag a klasszikus régi terrorbombázást váltják ki távirányítású kamikaze drónokkal, amiket pont az oroszok lettek iránból, és ez alaposan feladta a leckét az ukránoknak, mert egyrészt a légvédelem teljesen le van terhelve, mert egy drón elővése rendkívül nehéz feladat, mert több ember összehangolt munkáját igényli, és a légvédelem épp ezért hetek óta nagyon jelentős nyomás alatt dolgozik, de elég komoly eredményeket érdekel, mert ezek a drónok viszonylag lassúak és alacsony magasságban repülnek, így ezek a magányosan repülők könnyen célba vehetők a hagyományos légvédelem, segítségével is. Viszont épp ez adja fel az egyik problémát, hogy ezek a repülőegységek túlságosan nehéz őket azonosítani. Tehát elég alacsonyan megy ahhoz, hogy akár össze lehessen téveszteni egy madárral, vagy éppen egy autópályán közlekedő kamionnal. Ez föladja a két mindenkinek. Most a ukránok az elfogott drónokat elviszik a megfelelő cégekhez, akik drónépítéssel foglalkoznak, és szétszedik ezeket, és ez alapján próbálnak fölállítani új drónvédelmi eszközöket, hogy hogyan tudnának védekezni ezek ellen. Közben, ekközben derültek olyan apróságok, amik egészen meglepőek. Az egyik, talán a legdurvább, hát ez a bizonyos iráni Shahed 136-os drón, ez a Kamikaze drón, hát ennek sikerült... 70%-át lelőni abból a 300 darabból, amit megvettek az oroszok. Úgyhogy azért ez egy nagyon komoly arány, és sikerült olyan állapotban is előszenni gépeket, amiket sikerült megvizsgálni és szétszenni. És az egyik nagy meglepetés, ami előkerült, az az volt, hogy amerikai Intel vannak ezekben a drónokban. A híre rögtön nagyon kiakadt Amerika, hiszen több éve embargó van az ellen, hogy fejlett technológiát adjanak el Iránnak, de pont ez a probléma, hogy akkor vajon hogy jutottak hozzá. Ilyenkor rögtön megindult a találgatás, hogy esetleg Kínán keresztül, vagy hon, valahonnan máshonnan, de ha belegondolunk annak idején, mi is, amikor még itt a vasfüggöny mögött voltunk, azért nekünk is sikerült kijátszani azokat az embargókat, amiket a számítógépeket védte. Gondoljunk ilyenekre, mint annak idején, mint hogy a pótkerekek helyén behozott hatalmas kerékméretű tárolóegységek, vagy éppen a becsempészet komodorok, ez pont olyan, mintha most meglepődött volna valaki egy 80-as évek elején volt háborúban, hogy egy T-72-es tankban egy Commodore 64-es tűzvezetőt találna. Tehát annyira maga a dolog nem meglepő, inkább az a furcsa, hogy annyira technológiailag egységes a világ, hogy annyira kevés különálló processzorgyártó cég van, hogy mindenki ezeket használja. Gondoljunk a számítógépeknél néhányféle chip van a gépekben, a mobiltelefonoknál ugyanez a helyzet. Van néhány nagy gyártó, ez játja el az egész világpiacot. Értelemszerű, hogy. A katonai fejlesztéseknél is ezeket fogják felhasználni, bár ilyenkor tényleg itt van az a háborús helyzet, hogy egyszerűen nem tudnak utánpótlást találni hozzá. Tücsi, akkor azért az elmondható irányról, hogy ők alkalmazzák ezeket a technológiákat, nem kifejlesztik, legfeljebb csak összeheggeztik ezeket a cuccokat, tehát az Intel csippeket, meg mondjuk mesterséges intelligencia felhasználásokat, szoftvereket. Ez mindenképpen való a kettő között van. Tehát van egy tudatos fejlesztés és egy, egy buherállás is. Tehát itt annyi szép dolog kiderült ebbe a háború alatt. Emlékezzünk, hogy még valamikor nyáron derült ki az oroszoknak a drónjáról, hogy egy Canon EOS 800-as D-fényképezőgép van beleépítve fedélzeti kameraként, ami egyrészt tulajdonképpen egy jó lett, mert egy viszonylag olcsó kapható kész kamerát használnak, viszont abból a szempontból gáz, hogy egy elméletileg ellenfélnek számító ország technológiáit használják, és nincs olyan saját technológiájuk, hogy ezt fölhasználják. Ez így egy érdekes összetett probléma, és pontosan arra világít rá, hogy mennyire összetett lett most már az elektronika révén a világunk, magára a háborúra is mennyire rátelepszik az elektronika, mennyire fontossá vált, és ezek a különböző összefonódások mennyire megbonyolítják ezeket a kérdéseket. Van még itt egy hír, ami az emberek megfigyelésével Kapcsolatos, sőt egész pontosan az iráni nők megfigyelésével. Igen, igaz, pont egy másik része a skálának. Az iráni kormány arcfelismerő rendszert szeretne telepíteni a tömegközlekedési járatokra és a nyilvános helyekre. Egész egyszerűen azért, mert néhány hónappal ezelőtt életbe lépett az a törvény, hogy ugyebár a nőknek állandóan el kell fenni az arcukat, és akik ezeket a törvényeket megszegik, azokra akarnak vadászni az arcfelismerő programmal. Most ez így önmagában még egy megfigyelési ügy nem csak ez még hozzájárul az is, hogy az iráni kormány 2015-ben bevezette a biometrikus személyigazolványokat, amelyeket a lakosság nagy része már megkapott. Ebben egy chip tárolja, az illetőnek, az íriszének a képét, az új lenyomatát és az arcképét. Ezek után már nem lesz nagy probléma, hogyha valaki jihab nélkül lefotóznak egy metrón, akkor az adatbázis alapján azonnal megtalálják és elítélhessék. Ez nagyon komoly emberi jogi és egyébként is jogi problémákat vet fel. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Kicsit olyan kiberháborúsra sikeredett a műsorunk második fele, úgyhogy ezt a vonalat folytatjuk most keleti Arturral, mégpedig azzal a tematikával, amit már hónapok óta követünk itt a műsorban, hogy mi a helyzet az orosz-ukrán kiberháborús frontvonallal kapcsolatban. Hát nem meglepő, hogy kiberháborúról beszélgetünk, meg hogy a technológiának a rossz célú esetleg háborús felhasználásáról, ez az, amit már évek óta mondogatok én is, hogy bizony minden eszköz már digitális, és ezek a digitális eszközök, ezek jóra-rosszra felhasználhatóak, és ahogy például az arcfelismerést, azt éppen most próbálják mindenhol korlátozni és letiltani, úgy nyilván elnyomóbb rezsimek pedig elkezdik majd másra is használni, úgyhogy itt hát sok minden várható még. Egyébként, hogyha követjük azt, hogy hogyan alakul a küzdelem az orosz-ukrán fronton, kiberfronton, van egy ilyen tracker, egy ilyen követő, amiben rendszeresen összeírom én a cyberno forrásából, hogy, hogy hogyan alakul az eloszlása az egyes alakulatoknak, akik az egyik vagy a másik oldalon harcolnak ezek a hacker csapatok. És hát bizony, nagyjából augusztus környékén már majdnem elérte a százat az össz száma ezeknek a csapatoknak. Utána visszaesett 84-re, most éppen legutóbb egy október közepi frissítés alapján és most már az oroszokat támogató hacker csapatok száma az meghaladja az Ukránt. Ez nagyon érdekes, nagyon sokáig a kettő között szignifikáns különbség volt az ukránok javára, de most arra már ott tartunk, hogy 42 ilyen orosz csapatot ismerünk, és 36 ukrán párti csapatot ismerünk. Természetesen ez nem fedi le a teljes harcoló alakulatokat, de azért az viszont látható, hogy igen komoly támogatást kapnak a kibertérben ezek a csapatok, és nagyon érdekes, hogy a Trekkerben megjelent Elon Musk is. Miután a kommentjei, amiket a Twitteren lehetett látni, amiben megnyilvánult az ukrán és orosz konfliktusban, most nem menjünk abba bele, hogy pontosan mit mondott, de a lényeg az, hogy ezzel komoly hatást váltott ki mindkét oldalon, mind orosz és mind ukrán oldalon, mondhatjuk, hogy lélektani hadviselés, vagy psyops, ha jobban tetszik. Ezért bizony felkerült legalábbis ideiglenesen erre a, a trekkerre, ő maga is hiszen befolyásolja a dolgok alakulását. Egyébként az oroszok nemrég kiadtak egy jelentést, az Interfax, hogy 2022-ben 80 kal növekedett a kibertámadások száma Oroszország ellen, 25 000 állami erőforrást támadtak meg, még azelőtt jellemzően a privát szférát támadták, most az államot támadják, és azt mondják, hogy a kritikus infrastruktúrá felé haladó támadásokból 1200-at miúsítottak meg, Nyilván, mint ahogy minden ilyen, mindkét oldalon ezt is propagandának tekinthetjük, tehát nem tudjuk, hogy ezek az adatok pontosak vagy nem, viszont látszik, hogy ezzel a témával foglalkoznak az oroszok, és ilyen kiemelten. Viszont hoztam egy nagyon érdekes írt ami első ránézésre nem úgy tűnik, hogy ennek a konfliktusnak köze van hozzá, de mégiscsak van, illetve rendkívül tanulságos, Ausztráliának megtörtént valószínűleg történelmének a legnagyobb hekkelése, egy Optus nevezetű cég, aki a legnagyobb, a másik legnagyobb telkó szolgáltató, őt törték fel a hekkerek, és hát Ausztráliában nagyjából 25 millió ember lakik, hát ennek kicsit kevesebb, mint a fele, tehát kicsit kevesebb, mint a felének, nagyon sok személyes adata, útlevele, jogosítványa, és sok minden más, többek között a miniszterelnöki kabinett, személyi stábjának a különböző adatai, ezek mind kiszivároktak, pontosabban ezeket ellopták a hekkerek, majd, amikor nem fizettek az Optus kollégái, nem fizették ki a nagyjából egy millió dollár USD, az amerikai dollár váltságdíjat a hekereknek, akkor a hekkerek elkezdték szivároktatni ezeket a, az adatokat, és hát ebből óriási botrány lett. Hát most gondoljunk bele, hogy mi lenne akkor, hogyha Magyarország lakosságának nagyjából a felének a legfontosabb személyes adatai azonnal kikerülnének, vagy elkezdnének kikerülni. Na de azért hoztam ezt el ide nektek, mert érdekes a reakció is. Ugyanis az ausztrál kormány azonnal, tehát gyakorlatilag pár héten belül másfél milliárd forintnyi összeget kezdett szánni arra, hogy nyomozzon és válaszoljon erre a kihívásra. Valamint azon kezdtek el gondolkodni, hogy most figyeljetek, 13 milliárd forintnak megfelelő összegre büntetnék azokat a cégeket, akik ilyen hanyagul kezelik az adatokat, vagy... Az adott periódusban, tehát amikor a hekkelés történt, a bevételeiknek a háromszorosát kérnék el a cégektől bírsákként. Tehát látszik, hogy olyan hihetetlen erővel próbál lecsapni most a, az állam arra, hogy a, a szervezetek vegyék komolyan ezt, hogy ez hihetetlen, Na, de itt még nincs vége a történetnek, mert nem sokkal később a Medibank nevezetű egyébként biztosító, egészségbiztosító céget is megtámadták hekkerek, itt pedig 3,9 millió ügyfél adata szivárgott ki, ez biztosító, és ami szintén érdekes, és itt kapcsolódik a dolog ehhez a globális kiberháborúhoz, a Medibankba úgy jutottak be a hackerek, hogy valaki megszerezte az egyik nagy, magas jogosultságra rendelkező felhasználó adatait, és egy orosz kiberbűnözői fórumon adta el egy másik hackernek, aki aztán betört a rendszerbe. Na, de hogy még egy csavart rátegyek, egy tripla fenekűt erre a dologra, ennek az, az egyik aktualitása, hisz ez hetekkel ezelőtt történt, a mostani aktualitása az viszont az, hogy épp a napokban akartak az ausztrálok szervezni egy konferenciát, meglepő, egy biztonsági konferenciát, úgyhogy nekem már itt elkezdett borsózni a hátam, hogy mi lesz ennek a folytatása, ami pont azt célozta, hogy ezekről a témákról beszéljenek. Egyébként előre az egyik miniszter már nem is gratulál, de elmondta, hogy ezen a fórumon fogják majd elmondani, hogy hogyan reagál a kormányzat ezekre a dolgokra, mindezt ráadásul azt hiszem a linkedin hirdették meg, és képzeljétek el, ezt a konferenciát is meghegkelték, olyan formában, mivel ez egy online konferencia lett volna, ezért a meghívók helyett egy olyan linket küldtek, egy olyan valódinak tűnő Eventbrite linket küldtek a, a résztvevőknek, amikre rákattintottak, akkor ott egy adott oldalra jutottak, és ez annyira elburjánzott ez a dolog, hogy kéntenek voltak lefújni magát a rendezvényt. Tehát egész egyszerűen nem valósult meg. Úgyhogy itt már tényleg a dupla hekkelés hatására bejelentett rendezvény meghekkelését is értékelni kell. Látszik, hogy, hogy tényleg nagyon, nagyon komoly a baj. És akkor néhány gyors hír még. Apróságok csak idézőjelben mondom. Az ukrajnai IT Army az meghekkelt az FTNET nevezető orosz céget, amely jelentős kritikus infrastruktúra projektekben vesz részt. 230 gigabájtot szedtek el tőlük. Aztán úgy tűnik, hogy az orosz anonimus, anonimus rassa, az rámászott Kazaksztánra, politikai okokból nyilván és nagyon érdekes, hogy a lengyel nek pedig a Kielnet nevezető orosz párti csapat esett neki. Tehát látszik, hogy ez a dolog ez egyáltalán nem csökken, nem csitul, és ilyenkor mindig elszoktuk azt is mondani, hogy ha valaki ma biztosító, bank, telkó cég, mert hogy ezeket a példákat hoztuk, infrastruktúra projekteket csinál, tőzsdei cég, bárki gyakorlatilag, akkor nagyon figyeljen oda, mert bármikor lehet egy ilyen vírus kampány vagy egy hekkerésnek az áldozata, sőt, csak hogy még egy kicsit visszautaljak a, a sztorira, az áldozatokat az optus szivárgás után egyesével elkezdték megkeresni a hekkerek, mert hogy ott vannak a személyes adataik, és olyan személyes üzeneteket küldtek nekik, például, csak hogy mondjak egy meredeket, mondjuk egy rákos kisgyereknek a szüleit, azzal zsarolták meg, hogyha nem fizetnek itt az 600 600.000 forintot, akkor elkezdik őket zaklatni, meg az adataikat nyilvánosságra hozzák. Ez egészen megdöbbentő dolgokat csinálnak a hekkerek annak érdekében, hogy, hogy elérjék a céljukat, tehát fel kell erre készülni mind forgatókönyvekkel, mind pedig megfelelő finanszírozással, digitális szolgáltatók bevonásával, incidensek kezelésével, mert különben a dolgot nem lehet máshogy kezelni. Köszönöm szépen Artur, és köszönöm szépen a PostModem mai asztaltársaságának a részvételt, Pár Bernadett Csillagásznak, Justin Viktor tudományos újságírónak, Keleti Artur kiberbiztonsági szakértőnek, Kovács Tücsi Mihály szifiírónak, és Dr. Pinté Robert információs társadalomkutatónak. Eddig tartotta a PostModem. Jövő héten újra jelentkezünk 16 óra 5-kor a Pátia Rádióban, addig is látogassák a weboldalunkat, a podcastunkat, YouTube csatornánkat. a YouTube-on, a Pátia Rádióban Szilágyárp előtt hallották. Post